Skiu și Mihai Ganeau vă prezintă emisiunea Inflexiuni spirituale. Din această seară îl prezentăm pe distinsul pictor și grafician Nicolae Apostol. Rezident în Baia Mare, pictorul, dar mai ales operele sale, a peregrinat prin țară și prin lume, consacrând un prestigiu de seamă a artei plastice românești. O personalitate profundă, deloc convențională. Nicolae Apostol, aflat încă în plină creație artistică și spirituală, se poate deja mândri că peste o mie din operele sale se află în muzee și colecții particulare în țară și în străinătate. Cluj, Napoca, Brașov, București, Satu Mare, Constanța, Bacău, Oradea, Piataneanț, Mamaia, și, desigur, o permanență artistică în Baia Mare. Peste hotare, a spus la Paris, Londra, Santiago de Chile, Iula, Moscova, Budapesta, Tunis, Varsovia, Elveția... Balmăresul de premii și distinții este impresionant. Însă Nicolae Apostol, fără să se priveze de bucuria recunoașterii operei sale artistice, preferă să se afle într-un prezent continuu de spiritualitate creativă. Tocmai de aceea am preferat să lăsăm pe domnia sa să se prezinte într-un interviu al dialog și natural, în care maestru, a expus cu generozitate aplicată temeiuri fundamentale ale artei plastice în viziunea sa personală, viziunea unui artist consacrat. Un artist consacrat demn de respectul și admirația noastră. maestru Apostol un model de solitudine creativă, un caracter de o rezistență singulară în această lume a compromisului șagoanei după succese zbunătoase și lipsite de substanță, lipsite de vocația posterității spirituale. În acest dimens de autentice inflexiuni spirituale, noi ne adresăm tuturor mișilor Mihai Ganaș din Apareșiu O dorim o audiție români, oriunde vă veți afla suntem într-un atelier neconvențional în care avem onoarea să-l cunoaștem să-l prezentăm și să-l facem apropiat pe maestrul apostol Nicolae artist plastic de o vocație foarte specială mai mult sau mai puțin recunoscut să zicem de gloriile trecătoare oficiale ale lumii contemporane. Deocamdată însă, în mediile culturale de mare prestigiu, Apostol Nicolae este cu adevărat omul care merită apelativul maestru. Maestre, vă rog să, să ne spuneți cum ați ajuns dumneavoastră la ideea de artist având în vedere că ați făcut un liceu la Buzău vestit prin științele matematice povestea este foarte simplă cum am ajuns artist înainte de, de copil eu desenam de la vârsta de trei ani și niciodată n-am desenat ca și copii. Eram în sat, satul, după mentalitățile de atunci, omul care fură chipuri. La patru ani desenam pe oameni în mărimi naturală, pe nisip și toată lumea se speria că sunt cel care fură chipurile oamenilor conform cum se spun eu, tradițiilor și ereziilor care, care circulau atunci. Când m-am dus la școală, am întrebat pe învățătorul meu cum se numește acel, acea meserie în care desenez tot timpul. Și mi-a spus că pictor. Și, at și atunci, eu am spus că mă fac pictor. Când am ajuns acasă și m-a întrebat mama, ce vreau să vă fac, am spus că mă fac pictor, mama vrea să mă facă doctor. E de atunci a început, culmea e că pentru meseria aceasta de pictor, am îndurat niște vicisitudini uh, ale, ale vieții, niște necazuri pomenite, dar nu, nu am cedat. Deci, de atunci și până când am terminat facultatea, Până a întâlnit Academia Grigorescu, mama nu a vrut nici măcar să se uite la uh, desenele mele. Din contră, cât am fost până în liceu, eram deja la liceu HD din buzău, și eram dita mai găriganu și mama mă bătea că desenam. Și eu stăteam foarte frumos și se pripesc că băta că desenam, dar mă bătea deci, câte două, trei ori pe zi de când eram mic să nu desenez. Mă adunam cu penseta după jos și în, urmă, în următorul minut, unde eram, eram totul cu creion în mână și deseram și eu acolo în și Mă bătea din nou. cam așa ceva. Convingerea mea a fost de la început aceasta este vocația mea. Nu, să, ne, să ne întoarce puțin la uh, furtul de chipuri, omul sau copilul care fură chipuri. Cumva în sat, în berca, acolo uh, misticismul rural uh, vedea în furatul de chipuri ceva demoniac? Uh, această, această credință o aveau bătrânii, dar Uh, nu de vârsat al, al lui mama mare, a lui bunica, ci foarte, foarte bătrâni. Deja mama mare care uh, era bunica mea, nu avea această credință. Deci uh, acest lucru cu furatul de chipuri, cred că vine din, de undeva, din din din teama lor de întuneric, teama lor de... Uh, de orice, orice nu, este, nu intră în cadrul normal, pentru că în momentul în care ei recunoșteau, recunoșteau figura respectivă și uh, vedeau că nu este altă figură, ci este nu o persoană anume, uh, deja intrau în panică. Uh, era și lipsa de educație și lipsa de informație, că uh, nu putem judeca lumea de atunci cu mijlocul uh, de informații, mai ales în imagini care, care s-au dezvoltat foarte rapid. Are legătură cumva această teamă mistică și cu umbrele care însperiau cândva oamenii? Uh, de multe ori discutam cu, cu bunica despre, uh, despre aceste lucruri Trebuie să știți că în lumea de atunci, încă eu am mai apucat-o, bătrânii, bătrânii cunoșteau limbajul, cunoșteau limbajul și, semnele, și semnele naturii cu o exactitate fenomenală. Orice li se părea lor, deci informația venea din străvechime, această citire și comuniune cu natura ei citeau în natură de exemplu venea buzăul Mare și venea de la peste un deal, era în fața lui bunică era un deal peste dealul respectiv era buzăul Mare și cum venea bolivănos și venea vigilios și venea foarte mare de -aia un ruiet. venea bunica de acolo și zicea să nu lăsați copiii pe marginea malului că am auzit de acasă că cere suflete am înțeles Nu cunoșteau Altceva decât, crede... Altceva decât crede în noi. Uh, Maestre, ați vorbit de vicisitudini. Vă rog frumos, dacă vreți, amintiți și ascultătorilor și telespectatorilor noștri cum ați desenat, dumneavoastră, pe, desen, pe dușumea? meu. Oh, deci, cunoașteți multe, uh, multe abăununte din. Da, uh, am venit pregătită. Așa. Uh, am venit. Uh, treaba a pornit destul de abrupt pentru că atâta mi s-a cântat în strună că voi rămâne profesor și asistent la Academie și în momentul în care deși aveam, am fost și șefune promoție la specialitate pentru draga țară nu a putut să dea această repartiție pentru că nu aveam buletin de București eu m-am inflamat Automat, în aceeași secundă, în fața comisiei, erau reprezentanți la cultură din toate județele țării care veneau să iei demar Din Maramuleși nu era nimeni. M-am înclavat repede, m-am dus către hartă, am citit repede niște treburi, că eram prin al doilea care citeam opțiunile, și am întins către hartă și zic uite aici mă duc în nordul țării, uite aici Baia sprie. n-au zis niciodată de Baia aici mă duc în exil. Așadar, imediat după terminarea studiilor de specialitate, ați realizat grozăvia exilului interior. Maestre, și acum vă simțiți în exil interior? În mod normal, fiecare purtăm în noi exilul nostru. Uh. Nu am vrut și oamenii iau în derâdere considerându o niște cuvinte prețioase, că așa au niște atitudini prețioase, știi, au fost un zil, trebuie. Departe de mine acest gânduri, eu, eu am fost foarte serios cu propria mea viață și cu propria mea meserie și cu propria mea vocație și nu am discutat foarte mult. E, astăzi lumea mă ia în derâdere pentru că nu mai prețuiesc nimic. Și atunci m-am izolat complet. M-am izolat complet, este inutil, este inutil fără să minimalizezi niciodată valoarea unui om. Niciodată trebuie numai. Dar de atâta timp în care oamenii să nu percuteze, să nu simtă necesitatea, Frumosului, să nu, ne, să nu simtă uh, forța pomenită de, de, de cizelare, să a omului. Este una dintre, unul dintre instrumentele care cizelează și, îl, îl, îl, îl, îl, cum să spun eu, îl construiește pe om din, din toate punctele de vedere. Uh, deci, nu. În acest exil, eu am fost foarte serios și încă sunt foarte serios. Nu vreau niciun fel de recompensă să ies din exil pentru că exilul acesta îmi convine. Am avut liniștea necesară, fără concurență și fără să particip la concursuri și fără să particip la tot felul de, de dispute de, de, de toate naturile, pentru că nu am avut timp. Am citit și am cercetat în special aceste lucruri la care lucrez de 50 de ani și mi-a trebuit 50 de ani să pot sparge acest. Acestă, acestă tăcere a Universului Ramonului dumneavoastră. Da. Să empatizez cu, cu dumneavoastră, și anume un anume exil aristocratic interior, convine creativității. Vă rog frumos să-mi vorbiți de Floarea Soarelui. Cunosc tabloul dumneavoastră, m-a impresionat în mod deosebit pentru că este altfel decât Floarea Soarelui a lui Van Gogh, este cu totul și cu totul altceva și vă rog frumos să deslușiți dumneavoastră siluetele de floarea soarelui și mai ales cum le-ați creat. Uh, floarea soarelui, uh, pentru floarea soarelui am avut o atracție de când am fost mic. Nu știam, deci în mod probabil că instinctiv pe, pe canale pe care nu le vom descoperi niciodată, aveam uh, această atracție către Floarea Soarelui. În momentul în care am pornit aceste cercetări pentru, cu cadranele sacre, uh, mi-a venit în minte Floarea Soarelui uh, și am, luat, am început să o studiez serios. Culmea este că studiu, acest studiu și această urmărire de 5 ani a fost urmărit floarea soarelui, jelanul de floarea soarelui, de când am încolțit până când i-au căzut dinții de mizerie în țărână. Tot. După cinci ani, am avut și, cum să spun eu, dialogul acesta, nici nu știu cum să-l numesc, dialogul cu natura, pe care îl înțeleg foarte bine, și mi-a trebuit zece ani să intru într-o într-o simpatie cu natura și într-un într sistem, într sistem de expresii și de, în care am avut certitudine. Am pus întrebare și mi s-au dat, dat răspunsuri. Răspunsurile nu sunt prețioase și că spun eu, sunt bazate pe documente fotografice de înaltă clasă. Întrebarea și răspunsul. Întrebarea care am pus-o la Foara soarelui ultima dată a fost cum arată partea femenină în, în lanul de fara și cum arată partea masculină? M-a lămurit o țărancă, culmea culmelor că am rămas, am rămas uimit cum cunoștințe care circulă de milenii, așa. Noi oameni care se ne considerăm învățați nu le știm. Și mi-a spus țăranca respectivă în prima dată, de-aia am și pus întrebarea. Într-adevăr, așa este. Mi-a spus că bărbatul este rotund și este cu sămânța. Femeia este, are forme diferite și mi-a spus săranca că e, nu este bună sămânța de fără șoarele rotundă dacă nu există și femeia. Probabil că polenizarea, știu eu, alte, multe, alte lucruri, n-am intrat în amănunt, dar mi-a dat un răspuns, răspunsul acolo pe perete. Uitați-l acolo, răspunsul. Mi-a ieșit o fără soarelui uriașă, sub formă de nud. Femeia, parcă în ironie, că voi numai așa înțelegeți. Am Trebuie să vă ia lumea și să mă arate exact pe lumea voastră, că altfel nu înțelegeți. Și mi s-a dezvoltuit vreo opt sisteme de în anul de fără a soarelui. Una singură este masculinul. Farele care este și simbolul masculin. Vorbiți-vă, rog frumos, despre tăcerea imaginii plastice, nu despre graiul imaginii plastice. Care sunt tăcerile picturilor dumneavoastră? Este greu să-mi găsesc cuvintele, dar tăcerea, tăcerea unei este imagini, înseamnă că este prea plină de informații, este ca ceva viu, care posedă niște informații extraordinar de sofisticate și de savante, și degeaba ar vorbi că nu ar înțelege nimeni. E, am puterea să fac acest lucru și printr-un portret, așa, și printr-o printr imagine. De exemplu, portretul de acolo de sus. Lucrez la el de 40 de ani. Portretul acela de Madonna. Lucrez de 40 de ani. Este pe sistem construit pe sistem de renaștere. A face ce făceau cei de renaștere este un lucru inutil pentru că majoritatea subiectelor le-au făcut alții foarte bine. A fi al doilea și a încercat să faci, evident, cu nereușită, precisă. Eu a trebuit să găsesc o breșă care nu a fost făcută. Deci, în toată această lucru, Care este breșa din portret care nu a fost făcută în renaștere? încă nici, de 40 de alte lucruri, dar încă nici nu am terminat. Este imaginea aceea care primește de sus, primește de sus iluminarea, că este vorba despre Maica Domnului, care primește de sus iluminarea și transformarea dintr-o ființă umană într-o ființă spirituală. Și treptat, treptat trece, trece această lumină și o construiește. Partea carnală i-a mai rămas numai puțin la buze, încolo este partea spirituală. Are ochii lăsați în jos pentru că îi e frică să-i deschidă. Apropo de tăcere, că lumea din interior s-ar putea să nu se potrivească cu lumea pe care o vede cu ochii de carne. Am înțeles, maestre. Spuneți-mi, vă rog, Înțeleg bine că arta dumneavoastră este dedicată mai degrabă vie vieții, vitalității din imagine decât frumosului convențional și decorativ. Aici intrăm într-un joc foarte periculos în, în privința felului în care mulți artiști înțeleg să ne dee viața. Considerând că viața este una așa cum este una fotografică și că a, numai așa este, aceasta este o aparență. Dincolo de această peliculă în care este lumea, cu trei lei și cu trei un artist poate să, să contopească o imagine, o imagine de vis, o imagine de, de speranță, o imagine de genul și de tăcere, de modestie, de orice, care nu se găsește în primul plan Da. Să. Încercăm să ne liniștim pentru prima noastră emisie cu dumneavoastră, anunțându-i pe spectatori și pe auditori, dacă voi spune incorrect, mă amendați, maestrul Apostol Nicolae are peste o mie de opere expuse în toate muzeile naționale și ale lumii, dar precum ați simțit, dragii noștri români, Domnia sa evită să facă un bilanț pentru că este în plină creație și evoluție. Așa este, maestră. Da, nu mi-a publicitatea. publicitatea. Nu sunt chiar nepăsător de faptul că sunt cunoscut sau necunoscut. Pentru mine asta are cea mai mică importanță. Important pentru mine este să... Uh, încep uh, să încep o gândire, o lucrare și să o duc la bun sfârșit. Degeaba încerc uh, să, să capacitez oameni să înceapă să mă lauă de suncer, mă, mă simt foarte jenat de, de, uh, de acest lucru. Se pare că în epoca modernă, dacă nu ești cunoscut și dacă nu se vorbește despre tine, nu există. Greșeală. Vor exista. Vă mulțumesc, maestră, pentru lecția de spiritualitate profundă pe care mi-ați oferit-o și mie personal și, prin extensie, tuturor celor care ne-au oferit. Eu și Mihai Ganea v-au prezentat emisiunea Inflexiuni spirituale